Imnul 32 Cei slăviți pe pământ și încrezători în bogăția lor rătăcesc în jurul umbrei celor văzute, iar cei ce au disprețuit cele de acum se fac părtași în chip neînșelător de Duhul dumnezeesc. Privește la mine, stăpâne, care sunt bârfit de credincioși Că sunt un înșelător și un înșelat Fiindcă spun că am primit Duhul prin iubirea ta de oameni Și prin rugăciunile Părintelui meu Miluiește-mă, dăruiește-mi cuvânt Cunoștință, înțelepciune Ca toți vrăjmașii mei să cunoască Că în lăuntul meu Grăiește Duhul Dumnezeiesc Dăm să spun Cum ai spus dă -mi și mie cum ai făgăduit Cuvinte Cărora nimenea dintre ei să nu le poată răspunde sau să li se împotrivească mântuitorule, căci tu ești dădătorul tuturor bunătăților. Iar eu, Hristoase, chiar dacă spun aceea că mă amăgesc eu, robul tău, că sunt și în afara creației, lipsit de simțire prin simțire, niciodată nu voi crede aceasta văzându-te pe tine, Dumnezeul meu, și privind fața ta neprihănită și dumnezeiască și privind din ea iluminările tale dumnezeiești și având prin aceasta ochii minții mele luminați de Duhul, dar să nu lași Dumnezeul meu să fie stăpâniți toți cei ce cred acum în tine de amăgirea pierzătoare, de a nu crede că tu iluminezi și acum pe toți strălucind prin razele dumnezeirii tale. Căci tu ești bogat în îndurări, iar noi în păcate. Tu locuiești în lumina neapropiată, 1 Timotei 6 cu 16, iar noi în întuneric. Tu ești în afara creației, iar noi în creație. Dar cei mai mulți dintre noi, căci fiind contrar firii, suntem în afara tuturor. Astfel, cei ce văd nu văd, cei ce privesc nu privesc. Matei cu 13, 13,13 Nici nu pot se ziza minunile lui Dumnezeu prin simțire, ci sunt în afara lumii, mai bine zis, sunt în lume ca morți înainte de moarte și închiși în iadul cel mai de jos înainte de plecarea de aici. Aceștia sunt cu adevărat cei de care vorbește Scriptura, cei slăviți, cei bogați, cei îngânfați față de toți, care socotește că sunt mare lucru neputând cunoaște rușinea lor. Căci, chiar dacă au în lume înțelepciunea lumii și și-au țesut slava ca o haină și părerea deșartă despre ei, ca pe un cort, printr-o minte amăgită, ei au coborât în iadul cel mai de jos, ca într-o groapă, căci nu cunosc pe Dumnezeu, nu cunosc lumea și toate cele din lume ca făcturi ale ziditorului căci. Cine va cunoaște pe ziditorul înainte de a cunoaște lumea prin rațiune ca rațional, prin minte închip înțelegător, contemplând-o înțelegător prin simțirea minții? Și cine este acesta? Cel ce privește, duhovnicește prin Duhul Dumnezeiesc luminat tainic și, totodată condus de el, nu urcă el astfel în chip negrăit la cunoștința lui Dumnezeu, căci, curățit astfel, el se va învrednici să primească cunoștința mai clară, cum zice Scriptura, dar cei împătimiți, cum am spus, purtând deșertăciunea ca pe o haină, în închipuirea de sine ca într și râd de ceilalți și se joacă în umbrele lor ca niște mici căței. Se mișcă îmbrăcați și se joacă în umbrele lor ca niște mici căței, De le arunci o nucă și ea face zgomot rostocolindu-se, Se, se repede o apucă, se bucură de ea și se tăvălesc și sar împreună cu ea Și dacă cineva le aruncă o sfoară înaintea picioarelor, Aleargă după ea și cad și întind picioarele și... Stârnesc râsul tuturor oamenilor prin căderea lor, așa de sfată și aceștia prin nesimțire pe draci cu faptele și cu obiceiurile lor. Unica aceștia te întreb, spunem, cum ar putea povesti tainele lui Dumnezeu altora și cum ar putea fi iluminați cât de puțin de lumina cunoștinței ca să o comunice altora sau să rostească o judecată dreaptă într-o discuție adevărată. O, Odată ce, fiind îmbrăcați în întuneric ca într-o haină, sunt nesimțitori în simțire, morți în mijlocul vieții. Dar voi, cei de Dumnezeu iubitori, ascultați cuvintele adevărate și minunate, pe care le-a grăit mai înainte gura Domnului și le grez și eu acum tuturor. De nu veți respinge slava, de nu veți arunca bogăția, de nu vă veți dezbrăca cu totul de închipuirea deșartă, de nu veți deveni ultimii dintre toți în lucrurile voastre și nu veți socoti că sunteți cei din urmă în gânduri, de nu veți dobândi râuri de lacrimi și curățenia trupului, de nu veți vedea cum se produc acestea, plângeți-vă pe voi, bucăiți-vă. Vărsați lacrimi în fiecare zi ca să spălați ochii spirituale a inimii spre a vedea strălucind în lume, lumina care luminând declară și strigă: Eu am fost, sunt și voi fi lumina lumii, Ioan 8 cu 12, și voiesc să fiu văzut căci pentru aceasta am venit trupește în lume. Făcându-mă eu cel unul îndoit și rămânând la fel Unu ca cei ce mi se închină cu credința mie ca unui Dumnezeu văzut, și păzesc închip nevăzut poruncile mele să se lumineze și să primească descoperirea spirituală, să mă caute, să mă cânte, fără șovăire ca pe Dumnezeu cel Unu a slavei dumnezeirii mele înfricoșătoare, și a trupului asumat Și văzând închip chip tainic doimea firilor mele Căci altfel nu e cu putință Să cunoască cineva bine Economia mea și pogărârea mea Și să se cutremură de ea Și să se închine mie ca lui Dumnezeu Făcut în chip de om și rămas om în mod negrăit Sunt unul făcut doi neîmpărțit în ipostas dar nu și în fire, deci, sunt Dumnezeu și om de plin, întreg, desăvârșit, trup, suflet, minte și rațiune, om întreg și Dumnezeu în două ființe, și la fel în două firi, în două lucrări, în două voințe, într-un ipostas, Dumnezeu și om, unul întreime. Cei ce au crezut și-au cunoscut că sunt așa, curățindu-se prin străduință și pocăință. au putut să vadă cu inimă curată și să cunoască spiritual taina economiei mele. Mă vor iubi din toată inima și vor păzi poruncile mele, copleșiți de mila mea sfârșită, și vor fi împreună cu mine. Și vor fi părtași la slava Tatălui meu în vecii vecilor. Amin.